Знову стало тихо. Усі чекали. Абібула не зводив очей стеке, над яким здіймався мінарет, мов білий привид. Та ось усі стрепенулись. Вікні мінарета мигнула тінь, і зараз розлігся спів «Муедзина, сумний, скрипучий та жалібний». Всі знялись із місця. Втеке було темно. Тільки коло міграбу, вівтаря, де стояв шейх, горіли дві прості лампи низька закопчена стеля, темні килимки на помості, нерівні колись іще білені стіни, холодне сперте повітря, скоріш нагадували запущений склад, ніж дім божий. Ряди стоптаних капців, полишених біля порога, насичали повітря ядким запахом поту. Люди ставали рядками і прикладали руки до вух. «Ми слухаєм Боже!» Почалась звичайна мусульманська відправа і скоро скінчилась. Тихо, босими ногами підходили деревіші до шейха, вклонялись і сідали долі в кружок. Ноги під себе, плече до плеча, утісне братерське коло. А була чув теплі плечі своїх сусідів. Йому здавалося, що його тіло розширилось, зросло праворуч і ліворуч, аж ген далеко й тремтіло мов жива каблучка. Горде обличчя в шейха стало поважним, наче застигло. Очі спустив додолу, дивився здавалось на бороду. Усі мовчали. Так тихо стало. Світло притьмарилось, і брудні стіни тісніше зсунулись. Віддаль Безвладною масою лежав недужий. Усі чекали. Раптом, як із одних грудей, почався спів. Повільний, розмірений, скупий. Слова гупали в пісні, як ціп на току окремо, виразно, лаїл Алла. Монотонно і безконечно наші великі годинники рахують хвилі. Лаїл Алла а Бібула примружив очі. Голова в нього хитається в такт пісні, і слова йдуть за словами, немов риблюди в пустині. ла ля ла На один голос, у такт, без перестанку, без передишки. Всі ті ж слова, усе той темп. Так тягнеться довго. Минають хвилі, години. Здається, цілі дні проходять. Він уже не чує ні власного голосу, ні свого тіла, ні тіла сусідів. Всі вони злились разом в одно суцільне тіло, у один спільний голос, який веде пісню довгу, скучну, монотонну, немов машина помпує воду, або слова хтось ниже на безконечну низку. ла ла Не то скучно стає в біблі, не то спати хочеться, щось налягло на мозок. А проте Абібула чує, як там десь глибоко у грудях на самому дні зерно по зерні, крапля по краплі збирається сила, росте, змінюється і знову йдуть як хвилі ла